سوره مرسلاتوں مخک صورت کې د مؤمنانو حالت بیان کو د صورت کې د مجرمینو حالت بیانای یا مخک صورت کې بشارت مؤمنان وتا د دې صورت کې تکلیف دې مجرمین وتا فلپس دویر سرا لسکره وتا او دا دادیګر کئ اول کې شوای ذکر کئ و المرسلاتِ عرفان او شاہد دی اغا لگلشیم ملائک پلگلو سرا اغا لگلشیم ملائک پلگلو سرا والفلحاصفاتِ آسفان شاہد دی اغا سخت کون کی ملائک پلسخت سرا اغا ملائک سختی کے مخلوق سرا و الناشراتِ نشرا او شاہد دی اغا لسنون کی پرشتے پلسلو سرا لحسن کی بعدונה یا لحسن کی ملائک شاید دیا غضاون کی بعدونه پر لسو سرا یا غضاون کی پرشتی پر لسو سرا فالفارقات فرقان شاید دیا غاں بیلون کی بعدونه پر بیلو لسرا یا غضاکون کی پرشتی پر جدا کولو او سپد ملکم سیکی دیا گیا formalقیاد ذکران او شاید دیا ورونكي ملائك ذكرا القران ذرا عذرن ذفار عذر ذم محقين ذم محقين ذفار عذر شي ونذرن ذفار ذرم يرول دا دا دا دا او يرذ ذفار باطل فرستم ان ما یقینا اغا چې تاسو لو شئ نه غدراتونه کې دا ټول شاید دی پراتو د قیامت په ایزان نجوم او مې سات نو کله چې سوري بینور شي او کله چې اسمان فورې دا په جهاد کولا شي او کله چې غرونه نصیب تو شي او کله چې رسولان او کېتت هغه له فرق لې شي د بیان چې ایوم اجل دکمه ورې زفاره کجلت رسوشید د یودا بیان دا بیان د تیمور ز پاروس شه دی لیون مل پس د پار پارا دوره د بیتون د قیامت په نمونه کې یو یوم الفسر زکه غل شي زونه چې اکی بیتون را شیروس وړت کې تفصیل نه فما درا کا سی شی پو کو تازه را چې سور د بیتون ویلون علاقه د بزور د پارا تخیب کون کو اے نجا لاکری منګړمبی دا تخیف دونیوی بیا می لګول دی پای په سر وسونی ولی من ذکرې او ګورا ګډم بنه ور ټول منی وری. قضا الکداشان کو دنا فرمانو سره حلاکت ته د فارات تکذیب کون کو علم نخلقکم دلائل سلاسی کر گئی پس بعد د توحید او د خیامت علم نخلقکم اے مانی پیدا کړی تاسو ممای دا داوبو زلیلونا نرمونا فجالنا او غرذول یمغدا پی قراری مکین پزید قراری مضبوط کین رحیم ک ایلا قدر معلوم تر اندازې معلومی پوره وقدرنا نو منګه اندازہ کړلا پنیمل حاضرون ډیر ښه اندازہ کون کیو وایرن علاقت ته په اورت زفاره تدیق کون کو علم نجل ارضا انلګر زولې موږ زما کا کفاتن پورا کفاتن کافی احیان د فارض ژوند او امواتن د فاردمړو نګوري زمکه کې ټول زه کوم 20 پکیم زه کومړه پکیم زه کوم و جالنا نافیا گرزولی ما پا دیکی که گرنا شامی خاتین دنگ دنگ واسخه ناکم سکو تاوستا ما انفراتو بخالیس حلاکت تیپا دورا دپارا تقزیب کونکو انتو لقو تقیب لارشی ای ایلاما اغازابونو تا کنتم بیتو کذیبون تاوستی تقزیب کون لارشی لازویلن اغصوری تا زی سلاسی شواب چی خواند دریو سانگو بای دا کنید دا, دا دیروالی دا پورنا دور چی ریشن دری جبی داسیوخی ایجی ایجی گنشی نیتا دری جبی جوڑی که نا داغ دری جبی ده جانم مراد دي او کنه در والی دور نه در او رو بی لازوالیلن نبی داور دا لازلیلن نبیخ ولا یغنی من اللاب او نب دا پک گرمی نبیخی ولا یغنی من اللاب او نب دا پک گرمی گرمی من دا پک گی سوری بی سوری او صور او خویخی دا و یخم نئی صور او خوصرین گرمی دا و دکتا او اور صور ای ان اِنَّا ترمی دا اور ولی با بشار ارین بسر کی کل <سؤال> قصر پشاند مانئی دا بنگلو شان تیلو لے قصر بی لکی کل <سؤال> قصر پشاند مانئی پشاند بنگلی دا بنگلی شان لو لیس دا اوزین کانو جمارتن صفتو بے دا بسر کی اوخان دی خالی دسی <سؤال> لو لی بسر کی بروانی دغه خا일리 او خان دي روان دي داکي په یو روان دي سي داغه او خان د قطار شي رواني دسي بلولې بسر کې په پور دخي دي کانو جمارتن سوف تويدا او خان دي خالي علاقات ته په دوره د پاره تهذيب كون کو دایو رضا لا انتقون خبر بنشي کوله وعلى وزن له نو به اجازهت کیږي او تا چور پیش کې خبر علاقت تے پا دورت دپارا تغذیب کون کو آدائیون پسل دورت بیلتون دا ونکڑی ما تا سوڑن بی کئیس تا سو دپارا سچل فکیدون فکی چلو کئی علاقت تے پا دورت دپارا تغذیب کو اس بشارت یقنن فریضگارا فیز بلالی وعویون پا آرام کی بچینو کے کی پا فواکی ها او پا میو کے داغینا چی خوخید بی ور ته خورړ اوسبوس کوئ هنی موبارک په سر دامن ساسوو تاسو دنیا ک عمل <سؤال> کیو ان نهقد قین من دشان بدلور کو محیننوتهعلاقتې پهه دپاره تذب کوون کو کولو تمتو بیاجر ب شیل کولو خوری مشرکانو پیدا داخلی خریلا ان نه کو مجرموننو لو یو میین مقیمینعلاقت تی پهه دپاره تذب کوون کو او کله چېویللی شیدو ته ارکاو تبیداریو کوئ. پتایي دارید نه کاينه علاقات ده پد اور ظفاره تذيب کوونکو اخر کې زجر په انکار د قران په بي نو حديث نه پکميو بيان بعده په قران نه ایمان راوړي چې دا خلک په قران یقین نه